Gábor Örült, hogy utazhat, de folyamatosan nyomasztotta a tudat, hogy valamibe bele fog tenyerelni. Az utóbbi napokban nem tudott úgy a nőre gondolni, mint elkövető. Minél többet tudott meg a kislány családjáról, annál jobban szimpatizált Antóniával. Tudta, hogy ezt nem szabadna. Nem szabadna azon a gyalnia, hogy mi volt az elkövető indítatása, mikor a bűncselekményt kieszelte. Esetleg akkor, ha, mint a jó detektívek, a bűnöző fejével próbálnak gondolkodni, hogy közelebb jussanak a végeredményhez. Nem szabadna mentségeket keresnie Hámori Antóniának, aki elrabolt egy gyereket. Mindegy, hogy miért tette, amit tett, az bűncselekmény volt. Meg kell érte bűnhődnie. Ez most rajta múlik. A főnöke bízik benne. A feleségének egy ideig beszélt a nyomozásról, majd minél közelebb került az elkövető kilétéhez, annál kevesebbet mondott otthon. Tudta, a neje ugyancsak együtt érezne Antóniával, sőt, talán még rá is beszélni, hogy próbálja futni hagyni. Ismerte őt, nagyon erős volt az igazság érzete. Ráadásul ovónő révén a kezelhetetlen gyerekek viselkedésmódjáról is megvolt a teóriája. Sok gyerek a vállás okozta traumát vezeti le a közösségben, sok gyerek viszont attól szenved, hogy együtt maradtak a szülei, és az otthoni háborús körülmények hozzák ki belőle az erőszakos, agresszív viselkedést. Ők is szerettek volna gyereket, de kiderült, hogy csak nagyon komoly beavatkozások árán eshetne teherbe a felesége. Ez sajnos az ő defektusa volt, mivel nagyon kevés a hímivarsejt száma. Ez csak is mesterséges megtermékenyítéssel, és utólagos beültetéssel lehetne orvosolni. Megbeszélték, hogy várnak még néhány évet, amíg az ő pozíciója is megerősödik a munkahelyén, mert a beavatkozás sajnos sok hiányzással jár. Az biztos, hogy még harminc éves koruk előtt kell megpróbálni. És itt ez a lány, akinek akár lehetett is volna gyereke, de majd a szíve szakadt meg, amikor látta, hogy az alkoholista anya kirakja a gyerekét és nem törődik vele. Érthető módon ezután a gyámügyön próbálkozott. Ki tudja, mi volt az ok, ami miatt végül nem írta alá a bejelentését. De a gyámügy hibája is az, hogy akár aláírta, akár nem, de vizsgálatot kellett volna indítaniuk az ügyben, hiszen egy gyerek életéről volt szó. Attól tartott, a felesége ugyanígy reagált volna a végén, és ő megértette volna. Megértette volna? Gábor megrázta a fejét, és kibámult a sötétségbe a vonatablakon. Milyen nyomozó lesz így belőle, ha folyton mentségeket keres a bűnözők tetteire. Hámori Antónia rosszul döntött, amikor illegális úton próbálta megoldani ezt a dolgot. De mit tehetett volna, ha a társadalom is lehúnyt szemmel söpörte félre a problémát? Akárhogy is van, már nem az ő kezében van az egyedüli döntés. Az osztrák hatóság már ismeri a tényeket, Antónia címét, és ha ő most visszafordulna, és azt mondaná, befejezi a nyomozást, akkor lenne valaki más, aki folytatná, és végül rács mögé juttatná a lányt. Kissé megnyugtatta, hogy már nem egyedül az ő vállát nyomja a lelkiismeret furdalás súlya, nem ő az egyetlen, aki dönt valaki sorsáról. Úgy döntött, nem fogja elmesélni a feleségének a történet végét. A megbeszéltek szerint az óra alatt várta a kollégáit a Bécsi udvaron. Hans és Jürgen jóval idősebb volt nála, és bár ő nem beszélt németül, azok pedig csak néhány szót tudtak magyarul, kézzel lábbal megértették magukat. Azt mindhárman tudták, hogy hová mennek és mi a célja a küldetésüknek. A szótárból kihalászott néhány kifejezést, amivel tudtuk adta, hogy először, mint megfigyelők vesznek részt a nyomozásban, és csak akkor lépnek akcióba, amikor teljesen megbizonyosodtak a nő és a gyermek kilétében. Ezt persze nem volt könnyű elmondani, de a néhány óra alatt, ami Kirchdorfba értek, sikerült elmagyarázni. Miután bejelentkeztek a panzióban, azonnal Antónia, illetve Fraukálnoki házához mentek. Senki nem volt otthon, legalábbis délután háromkor semmi mozgást nem észleltek, mikor beesteledett is, sötét maradt a ház. Az egyik kollégáját megkérte, érdeklődjön az egyik szomszédnál, hogy itt lakik-e Frau Kálnoki, hátha téves a cím, vagy már elköltözött. Jürgen biztosítási ügynöknek adta ki magát, és a jobboldali szomszédhoz kopogtatott be. A hölgy jól ismerte órát, de jó ideje nem látta, csak a barátját. Azt mondta, lehet, hogy bent van a kislánynál a kórházban. Jürgen megkérdezte, miért van a kislány kórházban, a nő pedig szomorúan ecsetelte, hogy egy ideje harcolnak a rákkal, és Emese egyre kevesebbet van itthon. Eltartott egy ideig, amíg kiszótározta a kolléga, hogy nagy vonalakban mit mondott a szomszéd. Hogy mi? A kislánynak rákja van? Emese a neve? Gábor összezavarodott. Lehet, hogy a nőnek van egy másik gyereke is? Hiszen orsolyának hívták az elrabolt kislányt. Elképzelhető, hogy a gyereknek is más nevet adott? Miért ne? Lehetséges lenne, hogy a gyerek rákos? Micsoda borzalom! És ő most azért van itt, hogy lekapcsolja azt az embert, aki hat évig szeretetben nevelte, és valószínű, hogy mindent megtesz a gyógyulása érdekében. A kórházba megyünk, kérte a kollégákat. Azok pedig hiába keresték a térképen, Kirchdorfnak nem volt kórháza, csak rendelőintézete. A panzióban azt mondták, a legközelebbi kórház Innsbruckban van. Autóval nagyjából egy óra, negyven perc. Úgy döntöttek, másnap reggel mennek csak oda. Este már úgy sem jutnak be feltűnés nélkül, látogatási időn kívül. Gábor sokáig forgolódott, mielőtt elaludt volna. Egyre jobban nyomasztotta a tudat, mire is készülnek.